Художники Недогризок синього олівця правив Кьоу за чарівну паличку, якою він виконував найперші дійства свого очакування. Цим недогризком він виписував на папері діаграми та цифри, очікуючи поки Сполучені Штати Америки Пришлють до кораліо наступника Етвудові, що вийшов у відставку. Новий план, що зародився в голові К'йоу, і що його цілком схвалювало одважне серце тимчасового консула, а синій олівець зафіксував. Будувався навколо деяких рис, і людських слабостей нового президента Анчурії. Ті риси, а також ситуація, з якої К'йоу сподівався видобути золоту данину, заслуговують докладного опису, необхідного для розуміння дальшого розвитку подій. Президент досада Багато хто називав його диктатором. Привернув би увагу до себе своїми талантами навіть серед англосаксів. Якби до тих талантів не домішувались інші особливості – дріб'язкові й згубні. Йому був притаманний благородний патріотизм Вашингтона, якого він обожнював твердість Наполона і, значною мірою, проникливість великих мудреців. Усе це могло б виправдати його титул славетного визволителя народу. Якби не його надзвичайне дивовижне марнолюбство, що відсувало його в ряди менш достойних диктаторів. І все ж таки він зробив своїй країні велику послугу, могутньою рукою він струснув її так, що з неї ледве не злетіли окови темноти та ледерства разом з паразитами, які живились її кров'ю, і замалим не підніс її до розряду великих держав світу. Він засновував школи та лікарні, будував шляхи, мости, палаци і видавав щедрі субсидії на розвиток мистецтва та науки. Він був самовладний деспот і народний кумир. Багатство країни текли в його руки. Інші президенти просто грабували країну. Досада зібрав величезні скарби, проте свою частину прибутків одержував і народ. Вразливим місцем досади була невситима жадоба до пам'ятників та інших споруд, які увічнювали його славу, він розпорядився в кожному місті. Поставити собі статуї з написами, які вихваляли б його велич. У стіну кожної громадської будівлі були вмуровані таблиці, в яких оповідалось про його блискуче правління та про вдячність його вірно підданих, статуетки та портрети президента розійшлись по всій країні. Їх можна було бачити в кожному домі, в кожній хижі. Один із двірських лизоблюдів намалював його в образі святого Іоанна з ореолом і почтом, у повній парадній формі. Досада не вбачав у цій картині нічого непристойного і звелів повісити її в столичній церкві. Він замовив одному французькому скульпторові мармурову групу, де поруч із ним, президентом Анчурії, стояли Наполеон, Олександр Великий та ще два-три герої, яких він вважав достойними своєї особи. Він обнишпорив усю Європу домагаючись для себе орденів та інших відзнак. Політика, гроші, інтриги – все пускалося в діло, аби тільки запобігти у якого-небудь правителя бажаної нагороди. В урочистих випадках його груди від плеча до плеча були вкриті хрестами, зірками, золотими трояндами, медалями, стрічками. Казали, що всякому, хто міг добути для нього новий орден або вигадував спосіб якось по-новому прославити його велич, надавалась можливість глибоко сягнути рукою в державну скарбницю. На нього і накинув оком біллік Яу цей мирний розбійник, помітив щедроти та милості, які лились дощем на кожного, хто вмів потурати марнолюбству президента. Він зовсім не збирався розгортати парасолю, щоб захиститись від випадкових краплин золотого дощу. За кілька тижнів до Кораліо прибув новий консул і Увільнив Кьоу від тимчасових консульських обов'язків. Це був молодий чоловік, учорашній студент, і в житті в нього була тільки одна мета ботаніка. Консульська служба в Кураліо давала йому змогу вивчити тропічну флору. Він був у дымчастих окулярах і мав зелену парасолю. Прохолодну задню веранду консульства він заповнив такою силою найрізноманітніших рослин, що не залишилось місця ні для пляшки, ні для крісла. К'йоу подивився на нього сумовито, проте без ворожості, і почав пакувати свою валізу. Бо його новий план боротьби проти застою на берегах Карибського моря вимагав далекої подорожі. Незабаром прийшов Карл Сефін. Пароплав бродяга. І почав вантажити кокосові горіхи для спекулятивного нападу на Нью-Йоркський ринок. Кйов. Влаштувався пасажиром на цей пароплав. Так, я їду в Нью-Йорк», – сказав він землякам, що проводжали його на березі. Але ви не встигнете й скучити за мною, як я буду тут. Хочу зайнятись художньою освітою цієї строкатої країни. Я не така людина, щоб кинути її. На призволяще, коли вона тільки почала корчитись у муках фотографії. З такою загадковою заявою він ступив на борт Карл Сефіна. Через десять днів, тремтячи від холоду з піднятим коміром свого тоненького пальта, він влетів до майстерні Керолуса Уайта на горішньому поверсі висотного будинку на 10-й вулиці в Нью-Йорку. Керолус Уайт курив сигарету, підсмажуючи ковбасу на газовій плиті. Йому було тільки 33 роки, і його ідеї про мистецтво були Надзвичайно благородні. Біллі К'йоу. Вигукнув Уайт, простягаючи вільну руку. другій була сковорідка. Цікаво, з якої нецивілізованої країни ти приїхав? Привіт, Керрі. Сказав К'йоу, підсовуючи стілець до плити та гріючи Задубілі пальці. Дуже радий, що так скоро знайшов тебе. Цілий день рився в телефонних довідниках та ходив по картинних галереях. А в пивниці на розі мені зразу сказали, де ти живеш. Я так і думав, що ти досі сидиш над своїм малюванням. К'йоу, оглянув майстерню, Гострим поглядом знавця. «Так, у тебе це вийде», – оголосив він, лагідно кивнувши кілька разів головою. «Ота велика картина в кутку, де ангели, зелені хмарки та фургон з оркестром – якраз те, що нам треба. Як вона в тебе зветься, Керрі?» «Сценка на Коні Айленд?» «У мене була думка назвати її «Вшестя на небо пророка Іллі», – сказав Уайт. «Проте, можливо, ти ближче до суті». «Назва не має значення», – поблажливо сказав Кіо. «Найголовніше – рама та багатство фарб. Ну, а тепер я коротко оповім тобі про свою справу. Я зробив невеличку подорож на пароплаві, проїхав дві тисячі миль, аби притягти тебе до участі в одному ділі. Як тільки я задумав його, я зразу ж згадав про тебе. Чи ти поїхав би зі мною, щоб намалювати одну картину? 90 днів на роботу і п'ять тисяч доларів гонорару. Рекламувати вівсяну кашу або еліксир для зміцнення волосся? Запитав Уайт. Це зовсім не реклама. Що ж це має бути за картина? Довго розповідати, сказав Кйоу. Нічого, розповідай, а я тим часом, з твого дозволу, догляну за ковбасою. І як тільки вона стане трохи темніша від брунатного Вандейківського відтінку, її зразу ж треба знімати. Кійо розповів про свій проект. Вони поїдуть удвох до Кораліо, де Вайт розіграє з себе Видатного американського портретиста, який нібито подорожує по тропічних країнах для відпочинку від своєї напруженої, добре оплачуваної роботи. Є всі підстави сподіватись, і це ясно навіть бізнесменові, звиклому до второваних шляхів що художник з такою високою репутацією неодмінно дістане замовлення увічнити на полотні образ президента і опиниться під зливою «Песос», яка спадав на кожного, хто вміє догоджати слабкостям диктатора. Кйов розраховував на 10 тисяч. Адже портретистам платять і більше. Витрати на дорогу і можливі прибутки пополам. От так він виклав свій проект Уайтої, -E, з яким спізнався на Заході ще до того, як один присвятив себе мистецтву, а другий зробився бедуїном. Невдовзі змовники покинули непривітну майстерню Вайта і влаштувались у затишному куточку сусіднього кафе. Там просиділи вони до пізньої ночі над старими конвертами та недогризком синього олівця. Кіо о 12 годині Уайт скотюрбився на своєму стільці, поклав підборіддя на кулак і заплющив очі, щоб не бачити поганих шпалер. Гаразд, Білі. Я поїду, сказав він спокійно й рішуче. У мене є дві-три сотні заощаджень на ковбасу та квартиру. І я спробую щастя з тобою. П'ять тисяч. Я зможу прожити два роки в Парижі й один в Італії. Завтра ж почну пакувати речі. Ні, ти почнеш пакувати через десять хвилин. Сказав Кьоу. Завтра вже настало. Карл Сефін відходить о четвертій. Ходім до твоєї малярні, я допоможу тобі. Щороку Кораліо на п'ять місяців стає фешенебельним центром Анчурії. Тільки тоді в місті починається справжнє життя. З листопада до березня Кораліо фактично стає столицею країни. Туди перебирається президент зі своєю офіційною родиною, а з ним – і вся столична знать люди, які над усе полюбляють утіхи, обертають цей сезон у безперервне свято. Забавам та веселощам немає краю. Бенкети, бали, ігри, купання в морі, процесії, театральні вистави додають приємності їхнім розвагам. Славнозвісний швейцарський оркестр із столиці, що вечора грає на маленькому майдані, і всі 14 карет та інших екіпажів, які є в коралі, похоронно повільно, але самовдоволено, кружляють по місту. З гір спускаються індіанці. Схожі на доісторичних кам'яних ідолів і продають на вулицях свої вироби у вузеньких проходах тиснява. Лепетливий, щасливий, безтурботний потік веселого людства. Ошаліла дітвора в коротеньких спідничках із позолоченими крильцями за спиною. Верещіть під ногами розбурханого натовпу. Особливо помпезно обставляють прибуття президента з його почтом. Воно збігається з відкриттям сезону і супроводиться парадами та патріотичними маніфестаціями, повними радісного ентузіазму. Коли К'йоу та Уайт Прибули з рейсом Карлсифіна до Коралю, веселий зимовий сезон був уже в розпалі. Ступивши на берег, вони почули швейцарський оркестр, що грав на Майдані. Босоногі сільські дівчатка з несміливими очима пропливали по стежках, прикрасивши світляками свої темні кучері. Франти в білих полотняних костюмах, помахуючи тростинками, вже повиходили на свою вечірню прогулянку, таку небезпечну для жіночих сердець. Всюди пащило людьми, скрізь були штучні чари, кокетування, дозвілля, розваги. Створений людиною, Сенс існування. Перші два-три дні після приїзду до кораліо були присвячені підготовчим заходам. Кьйов водив художника по місту, познайомив його з невеличким гуртом англомовних коралівців і всіма можливими засобами давав зрозуміти їм, що друг його. Знаменитий художник. І потім К'йоу придумав ще ефектнішу демонстрацію ідеї, яку він хотів нав'язати публіці. Друзі оселились у готелі Делос Естранхерос. Обидва були у нових костюмах з незаймано чистої парусини. В американських брилях і мали при собі потростинці, надзвичайно оригінальній і зовсім непотрібній. Небагато знайшлось би в кораліо кабалерос навіть серед пишномундирних офіцерів анчурійського воїнства з такими невимушеними вишуканими манерами як. Кйов, та його друг, великий американський художник, сеньор Уайт. Уайт поставив свій мольберт на березі і зробив кілька яскравих етюдів моря та гір. Тубільці зібрались позад нього широким щебетливим півколом, і стежили за його роботою. К'йоу, дуже уважний до всяких дрібниць, прибрав собі особливу роль, яку грав до самого кінця. Він, бачите, друг великого художника. Ділова людина і турист. За емблему його становища правив кишеньковий фотоапарат. Як ознака дилетанта з вищих кіл суспільства, казав він. Тобто людини з банківським рахунком і спокійним сумлінням фотоапарат залишає далеко позаду навіть парову яхту. Людина нічого не робить, а тільки тиняється скрізь та клацає затвором, і кожен думає, що це неабияка фігура на біржі. Взяти хоч би мільйонерів. Спочатку знімають із вас сорочку, а тоді починають знімати вас. Кодак впливає на людей сильніше, ніж титул або шпилька з діамантом на чотири карати. Таким чином Кьоу... Походжав собі по коралю, знімаючи краєвиди та боязких сеньорит, а Уайт витав тим часом у вищих сферах мистецтва. Через два тижні після їхнього приїзду, задум Кьоу почав приносити плоди. До готелю під'їхав у розкішній кареті один із ад'ютантів президента. Досада хотів би, щоб сеньор Уайт побував у Каса-Морена з неофіційним візитом. К'йоу міцно стиснув зубами люльку. — Десять тисяч і ні цента менше, — сказав він художникові. — Пам'ятай свою ціну і, будь ласка, золотом або його еквівалентом. Гляди, щоб вони не підсунули тобі отих нікчемних папірців, які тут називають валютою. — А може він має на увазі щось інше? — сказав Уайт. — Помовч, — сказав К'єв з непохитною впевненістю. — Я знаю, чого йому треба. Він хоче, щоб уславлений американський художник. Флібустієр, який нині проживав в його жалюгідній країні, намалював його портрет. Іди ж, не барись. Розкішна карета повезла художника до палацу. Кйоу ходив по кімнаті, випускаючи з люльки цілі хмари диму, і очікував. За годину. Карета знов під'їхала до дверей готелю. Висадило Уайта і зникла. Художник помчав нагору, перестрибуючи зразу через три східці. Кйоу покинув курити і обернувся в німий знак питання. «Вийшло!» – вигукнув Уайт. Його хлоп'яче личко палало від радості. Білі, ти просто геній. Він хоче мати свій портрет. Я зараз розкажу тобі все. Їй Богу, цей диктатор молодець, диктатор з голови до п'ят. Суміш Юлія Цезаря, Люцифера та Чонці Деп'ю, написаних Сепією. Чемність і похмурість ось його стиль. Кімната, де він прийняв мене. Площею не менше, як 10 акрів. І нагадує пароплав на Місісіпі. Скрізь позолота дзеркала та біла фарба. По-англійськи розмовляє краще за мене. Дійшло до ціни. Я кажу, 10 тисяч. А сам думаю, зараз він гукне вартових, накаже схопити мене й розстріляти. Але він і бровою не повів. Тільки махнув недбало своєю каштановою рукою їй сказав безтурботно «Скільки скажете, стільки й буде. Завтра я маю з'явитись до нього і домовитись про деталі портрета». Кйоу похнюпився. На його засмученому виду була написана «Самозневага». «Я безнадійний дурень керрі». Сумно сказав він, де мені братися за такі серйозні справи? Торгувати апельсинами з возика – ото робота для мене. Коли я сказав десять тисяч, я думав, слово честі, що вичерпав можливості цього чорношкірого до одного цента. А з нього можна було б видурити й усі п'ятнадцять. Кері, коли твій друг Кьоу дасть такого маху ще раз, посади його в який-небудь симпатичний, затишний будинок для божевільних. Добре? Хоч президентський палац мав тільки один поверх і був побудований із коричневого каменю, всередині він вражав своєю розкішю. Він стояв на невеличкому узвищі в горішньому кінці міста, серед обнесеного стіною чудового тропічного саду. Другого дня президентова карета знов приїхала по художника. Кйов пішов прогулятись на березі, де і він, і його короб з картинками були вже звичним явищем. Коли він повернувся до готелю, Уайт сидів на балконі в розкладному кріслі. Ну, спитав Кьоу, домовився з його бундючністю, яке малювання йому потрібне. Уайт підвівся і кілька разів пройшовся по балкону. Потім зупинився і якось чудно засміявся. Обличчя в нього паленіло, а очі виблискували сердито й весело. «От що, Біллі!» – сказав він грубувато. «Коли ти прийшов до мене в майстерню і запропонував намалювати картину, я думав, що тобі потрібні рекламні об'яви. Вівсяна каша або еліксир для волосся, намальовані на гірських хребтах або берегах цілого материка. Так знай, то була б найвища форма живопису в порівнянні з тим, що мені пропонують тепер з твоєї ласки. Я не можу взятися за цей портрет, Біллі. Відпусти мене додому. Я спробую розповісти тобі, чого хоче від мене цей варвар. Він усе заздалегідь обміркував. І навіть сам зробив ескіз. Треба сказати, що він непогано малює. Але, о музи, ти тільки послухай, яку потворну нісенітницю він мені замовляє». Звичайно, сам він хоче бути в центрі картини. Його треба намалювати в образі Юпітера, що сидить на Олімпі з Хмарою під ногами. Збоку, поклавши президентові на плече руку, стоїть Георг Вашингтон у повній парадній формі. Над президентом витає ангел з розгорнутими крилами. І кладе йому на голову лавровий вінок. Так, наче він переможець на конкурсі красунь. А на задньому плані – гармати. А потім ще ангели та солдати. Щоб узятись малювати таку картину, треба мати не людську, а собачу душу. Єдиний достойний кінець для такого художника – поринути в забуття навіть безконсервної банки, прив'язаної до хвоста, яка б своїм торохтінням нагадувала про нього. На обличчі Біллі дрібними краплями виступив Піт. Такої заковики недогризок його синього олівця не передбачав. До цього моменту всі коліща та його плану крутились із приємною плавкістю. Він витяг ще одне крісло на балкон і примусив Уайта сісти в своє. Потім з удаваною байдужістю запалив люльку. «Ну, синку», – сказав він з ніжною твердістю. Побалакаємо тепер, як художник з художником. У тебе своє мистецтво, а в мене своє. У тебе справжнє служіння музам. Адже ти одвертаєш носа й від пивних вивісок і від таких олеографій, як старий млин. А моє мистецтво – бізнес. Цей план мій. І все у нас ішло як по маслу. Малюй ти свого президента в образі старого короля Кола, або в образі Венери, краєвида, фрески, букета лілій, або в якому завгодно іншому образі, що здається йому подібним до нього. Тільки малюй і одержуй гроші. Ти не покинеш мене, Керрі, тепер, коли діло пішло на лад. «Подумай, 10 тисяч!» «Про це я не можу не думати», – сказав Уайт. «Тому й мучусь. Мені й самому кортить утоптати в багно свої ідеали і опаскудити душу цією картиною. П'ять тисяч доларів означали для мене три роки навчання в Європі за які б, я, здається, й душу продав би дияволові. «Це не так страшно, як ти думаєш», – заспокійливо сказав Кйо. «Це чисто ділова пропозиція. Стільки то фарб та часу за стільки то грошей. Я не згоден з тобою, що ця картина така вже страшна образа для мистецтва». Георг Вашингтон у ній цілком на місці, як ти й сам знаєш, і проти ангела ніхто не заперечуватиме. По-моєму, група не така вже й погана, а коли ти даси Юпітерові еполети та меч і зробиш хмару навколо нього, схожою на грядку чорної смородини, вийде чудова батальна сцена. Звісно, якби ми не домовились заздалегідь про ціну, можна було б накинути на Вашингтона ще якусь тисячу та за ангела сот із п'ять. «Ти не розумієш, Біллі!» – сказав Уайт, нервово посміхаючись. У декого з нас художників дуже високі поняття, про мистецтво. Я мріяв намалювати колись таку картину, перед якою б люди стояли і не помічали, що вона написана фарбами. Щоб вона проникла їм у душу, як мелодія, і загрузла там, наче м'яка куля. І щоб вони йшли додому і запитували, а що він намалював крім цього і я хотів би, щоб вони нічого мого більше не бачили. Ні портрета, ні журнальної обкладинки, ні ілюстрації, ні дівочої голівки, нічого, крім тієї картини. От чому я жив самою ковбасою і не хотів зраджувати себе. Я примусив себе погодитись намалювати цей портрет, щоб, Заробити грошей на студії за кордоном. Але це гидка, жахлива карикатура. Боже, боже, невже ти не розумієш цього? Розумію, чудово розумію. Сказав К'йоу так ніжно, наче розмовляв з дитиною. І поклав свій довгий вказівний палець на коліно Уайтові. Погано так занехаювати своє мистецтво. Я знаю, ти хотів би намалювати велику картину на зразок панорами «Битва під Геттісбергом». Але дозволь запропонувати тобі такий умоглядний ескіз. На сьогодні справа ця обійшлась нам у 385 доларів 50 центів. Ми вклали весь свій капітал до останнього цента. Лишається якраз стільки, щоб доїхати до Нью-Йорка, не більше. Мені потрібні мої 5 тисяч доларів. Я збираюся добувати мідь вайдахо. і заробити 100 тисяч. Оце діловий бік справи. Злізай, Керрі, із свого високого мистецтва. «І підставмо капелюхи під доларовий дощ». «Біллі», – сказав Уайт через силу. «Я спробую. Я не можу нічого обіцяти, але я спробую. Я візьмуся за портрет і, коли зможу, доведу його до кінця». «Оце бізнес!» Радісно сказав К'йоу, Молодець, тільки от що. Роби картину і якнайшвидше. Натискай на неї з усієї сили. Коли треба, найми пару помічників, щоб розмішували тобі фарби. А то в місті ширяться погані чутки. Тутешнім людям президент починає набридати. Кажуть, він занадто щедро. Роздає концесії. Закидають йому якусь таємну угоду з Англією і намір продати свою батьківщину. Нам треба, щоб картина була готова й оплачена ще до того, як почнеться заколот. У просторому патіо свого палацу президент розпорядився напнути широке полотнище. І під ним Уайт улаштував свою тимчасову студію. Великий муж позував йому щодня по дві години. Уайт працював сумлінно. Але що далі посувалась робота, то частіше мучили його напади презирства, безмежної зневаги до себе, глибокої туги. Сердонічного сміху. Кйоу з терплячістю великого полководця заспокоював його, улещував, переконував і не давав йому відступитись від картини. В кінці місяця Уайт заявив, що картина готова з Юпітером, Вашингтоном, Ангелами, Хмарами, гарматами та Всією іншою бутафорією. Обличчя художника було бліде, уста міцно стиснуті. Він сказав, що президентові картина дуже сподобалась. Її мають повісити в Національній галереї державних діячів та героїв. Запропоновано зайти завтра до Каса-Морена по гонорар. У призначений час він вийшов з готелю, ні словом не озиваючись на веселе базікання Кйоу. За годину він увійшов до кімнати, де на нього чекав Кйоу. Кинув капелюх на підлогу і сів на стіл. «Біллі!» Сказав він силуваним, здушеним голосом. «У мене є трохи грошей на заході. Я вклав їх у невеличке діло, яке веде мій брат. Цим я й жив, коли вивчав живопис. Я... Заберу у брата свій пай і поверну тобі все, що ти витратив на цей задум». «Як?» – вигукнув К'яв, підхопившись із крісла. «Тобі не заплатили за картину?» «Заплатили», – сказав Уайт. «Але річ у тому, що картини вже не існує. Отже, немає грошей». Коли тобі цікаво, послухай, це повчальна історія. Ми з президентом стояли й дивились на картину. Прийшов його секретар і вручив мені чек на 10 тисяч доларів, виписаний на Нью-Йоркський банк. Як тільки чек опинився в мене в руках, я просто збожеволів. Я розірвав його на дрібні шматочки і кинув на підлогу. Поблизу маляр фарбував колони патіо. Біля нього стояло відро з фарбою. Я схопив щітку і вимазав піввідра синьої фарби. Поки знищив той десятитисячний кошмар. Потім уклонився й вийшов. Президент стояв мовчки. Навіть не поворухнувся. Може, вперше переживав таку несподіванку. Я знаю, що скривдив тебе, Біллі, але я не міг інакше. У місті було неспокійно. На вулиці чувся змішаний гомін, що все наростав. Його пронизували різні вигуки. В яких угадувалися слова Байо Ельтрайдор, Муерте Ельтрайдор. Чуєш? болісно промовив Уайт. Я трохи розумію по-іспанськи. Вони кричать Геть, зрадника. Я чув таке й попереду. Я відчував, що вони мають на увазі мене. Я... Зрадив мистецтво. Я не міг не знищити картину. Геть дурня, геть йолопа. Такі б вигуки були більше доречні, відказав Кьйов, палаючи обуренням. Ти розірвав 10 тисяч доларів, мов стару ганчірку, тільки через те, що вимазав. На п'ять доларів фарби не так, як тобі хотілося. Сумління замучило. Коли мені ще раз доведеться брати компаньйона для якої-небудь комбінації, я поведу його до нотаріуса і примушу скласти присягу, що він ніколи не чув слова «ідеал». Ошалілий К'йоу вискочив із кімнати. Уайт не звернув ніякої уваги на його обурення. Що таке презирство Біллік-Йоу в порівнянні з тією зневагою до самого себе, якої він тільки що позбувся? Заворушення в Кораліо ширилось. Спалах був неминучий. Приводом для демонстрації незадоволення стала поява в місті червоновидого товстуна англійця, що його вважали за агента британського уряду. Він нібито прибув для того, щоб укласти з президентом договір, який мав віддати анчурію на поталу іноземній державі. Казали, що президент надав англійцям багатюші концесії, що увесь державний борг передається англійцям. І що на забезпечення боргу до них мають відійти митні контори. Довготерпеливий народ вирішив нарешті заявити свій протест. Того вечора в Кораліо та в інших містах народний гніт знайшов для себе вихід. Галасливі юрби, безладні, але грізні, загатили вулиці. Вони скинули велику бронзову статую президента, яка стояла серед Майдану, і розбили її на друзки. Позривали з громадських будівель дощечки з написами, що прославляли Великого Визволителя. Знищили його портрети в урядових установах. Чернь атакувала навіть Президентський палац, але її відтіснили війська, які залишились вірні урядові. Цілу ніч. Панував терор. Велич досади виявилась у тому, що до полудня другого дня порядок у місті був відновлений, і сам він знову став повновладним диктатором. Він випустив відозви, в яких заперечувались чутки про переговори з Англією. Сер Стаффорд Воан, червоновидий англієць, теж заявив у пресі та в офіційних афішах, що його перебування в Кораліо не має міжнародного значення. Він звичайний турист, без обману і, за його твердженням, навіть не розмовляв з президентом. Та й ні разу його не бачив. Поки відбувалися заворушення, Уайт готувався до від'їзду. Пароплав мав відплисти за два або три дні. Близько полудня непосидючий кьйов взяв фотографічний апарат, щоб якось розвіяти свою нудьгу. Місто тепер було таке спокійне, наче мир ніколи не покидав його червоних черепичних покрівель. Перед вечором К'йоу повернувся до готелю з якимсь особливим виразом на обличчі і зразу ж зачинився в невеликій комірці, де, звичайно, проявляв свої знімки. Згодом він вийшов на балкон, де сидів Уайт. На обличчі Йоу грала ясна, хижа, зловтішна усмішка. «Знаєш, що це таке?» – запитав він, показуючи наклеєну на картон фотографію розміром 4х5. Знімок. Сеньорита сидить на сонечку. Ліниво відгукнувся Уайт. Алітерація випадкова. Не вгадав, сказав К'йоу, і очі в нього засяяли. Це не знімок, а постріл. Це коробка динаміту, золота копальня. Це підписаний президентом? Шек на 20 тисяч доларів. Так, сер, цього разу 20 тисяч. І не треба псувати картини. І ніяка мистецька етика не стане на перешкоді. Мистецтво. Ех ти, мазій, із смердючими тюбиками. Я тебе просто знищив своїм кодаком. Глянь сюди. Уайт узяв знімок і з протягом свиснув. Чорт. вигукнув він. У місті вибухне повстання, коли ти покажеш цей знімок. Але як ти зумів зробити його Біллі?» «Хм, Знаєш, високий Мур навколо президентського саду за палацом. Я вишукав там собі місцинку. Щоб зняти коралю з висоти пташиного польоту. Дивлюся, щілинка в стіні. На місці каменя, що випав разом із штукатуркою. Дай, думаю, погляну, як росте капуста у президента. Бачу ступнів за двадцять від мене. О той самий сер-англієць із президентом за столиком. Завалили увесь столик документами, і щось ворожать над ними, як два пірати. Гарний куточок вибрали, затишний тінистий, з пальмами та апельсиновими деревами. У траві на похваті відроз шампанським. Ну, гадаю собі, дійшов і до мене ряд. Створити щось велике в мистецтві. Я приставив апарат до щелинки і натиснув кнопку. А ті хлопці якраз почали тиснути один одному руки. Полагодили, мабуть, справу, і воно, як бачиш, так і вийшло на знімку. Кйоу вбрався в піджак та капелюх. «Що ти збираєшся робити з цим?» запитав Вайт. Я? Ображено озвався Кьоу. Прив'яжу рожеву стрічку і повішу в себе над ліжком. Ти мене просто дивуєш. Я піду, а ти поміскуй тим часом, який саме пихатий вельможа, зажадає купити в мене цей твір мистецтва для своєї Приватної колекції, щоб він бував, не пішов по руках. Сонце вже червонило верхи кокосових пальм, коли Біллік Йоу повернувся з Каса-Морена. Він відповів кивком на запитливий погляд художника, ліг на ліжко і заклав руки під голову. Я бачив його. Він любісінько заплатив гроші. Мене спочатку не пускали в палац. Я сказав, що справа дуже важлива. Еге ж, цей президент із тих, що вміють наживатись. У нього мозок увесь пройнятий бізнесом. Мені треба було тільки показати здалеку фотографію та призначити ціну. Він тільки посміхнувся, підійшов до сейфа і виняв гроші. Він так легко поклав на стіл 20 новісіньких тисячодоларових банкнот, як я поклав би 1 долар і 25 центів. Гарненькі папірці. І так хрустять, як суха трава, коли її палять на ділянці в десять акрів. — Дай подержати одну, — сказав Уайт, зацікавившись. — Я ще ніколи не бачив тисячодоларової банкноти. К'йоу відповів не зразу. — Керрі. Озвався він якось безуважно. «Ти дуже забиваєш собі голову своїм мистецтвом, правда?» «Більше», – признався Уайт. «Аніж фінансами своїми їх своїх друзів». «Вчора я думав, що ти ідіот», – спокійно провадив Кьоу. Та й сьогодні думаю те саме. Але і я, здається, не розумніший за тебе. Мені довелося побувати в бувальцях, Кері. Але я завжди намагався боротися чесно, шукав собі противника, з яким би можна було помірятись і розумом, і капіталом. Але схопити людину за горло Закрутити всі гайки, і щоб у неї не зосталось ніякого виходу? Ні, це не по-людському. Така гра мені не підходить. Це зветься... Будь воно прокляте, ти розумієш мене. Я відчув щось таке. Ну, як ото було з твоїм клятим мистецтвом. І подерту фотографію на шматки. Склав їх на сто з грошей і посунув усе те назад через стіл. Вибачте, кажу, містер досада. Я, здається, помилився в ціні. Беріть фотографію дурно. А тепер, Керрі, бери олівець, нам треба дещо підрахувати. Може вдасться нашкрепти з наших капіталів? Насмажену ковбасу для тебе? коли ти повернешся у свою нью-йоркську нору.